Дійшли до Савашевого току. Роман очинив ворота і впустив товаришів. — Прихиліться отут під тином, а я пойду гляну, чи не спи случайно, хто в клуні? Я з тобою, — сказав Ярош. Він ще не певний був, що Роман не зрадить і боявся пустити його самого. — Нільзя, відказав парубок. — Меня собаки знають, а єжо й з вами, то загавкають. Я сам коні виведу аж сюди. Доводилось коритись. На, шворінь. Може, прибої вирвать доведеться. Давайте. Єруш з патроклом прихилилась біля плоту в затінку. Роман швурнув у руках, тихо, обережно підійшов до клуні. На їй висів замок. Все добре. Роман підійшов до других воріт, одчинив і війшов у двір. Там було темно і тихо. Собаки загарчали були, але Роман обізвався до їх стиха, кинув їм хліба. Пізнавши його, вони замовкли і почали їсти хліб. Роман тим часом підійшов до кінниці. Замкнено. Заложив шворінь одним кінцем і здорово смитнув до себе за другий. Поганенькі прибої давно вже поіржавіли, і один зараз отскочив. Отчинив двері і війшов. Він знав, що кони, звичайно, прив'язано до ясел, бо один був такий, що з тими двома не мирив. Роман налапав їх морди руками. Всі троє дома. На двох були вуздечки, на третьому оброть. На звиклому місці на кілку знайшов уздечку і надів на коня. Обережно вивів двох коней і передав їх товаришам. По третього баского жеребця вернувся знову, вивівши його, зачинив кінницю і притулив прибой, мов нічого не займано. Тим часом товариші уже були вверхи у провулку. Роман по хазяйсьму позачиняв за собою ворота. Думаючи, а то як кинуть, то ще стукач побачить. Скочив на коня, і всі троє тихо посунули провулком. Тепер уже городами не перескочиш, Треба було їхати вулицю. То було найгірше. Але сон пригорнув усе село. Ніде ні лялочки, ніщо не шелесне. Тільки чук було, як по хлівах чмихає тварина. Тукач десь стукав, та далеко. Гавкнула було раз-два чиясь собака. Серце в Романа стислося, мов перестало озиватися в грудях. Дух забило. Але собака мала поганий ніс і не дочула чужого. Загарчала та й замовкла. А вулиця була все довга, безмірно довга. Такою довгою вона ніколи Романові не здавалась. Дві перії покрівель тяглися. Скільки видно, і зникали у темряві. Здавалося, що єм і там нема краю. Ось Миколина хата. Семенова повітка. Як далеко ще. Роман ударив би коня. Полетів би з усієї сили, але не міг цього зробити. Мусив їхати тихо, слідком за отаманом. Замаячила Костенкова коня. За нею ще три двори. Ось уже і останню хату, Витко. А хто це? Сій! Висока постать ураз виявилась серед темряви перед Ярушевим конем і вхопила його за вуздечко. Роман побачив, як Ярош, не спиняючись, зняв голу руку шворним і вдарив униз. Чоловік застогнав і впав біля коня. Знову звелась рука. Шворінь упав коневі на бік, кінь рвонувся і полетів наперед за ним два інші. Роман припав до гриви, б'ючи ногами коня в боки. В один момент опинилися за селом, як вихор полинули рівним шляхом. Аж вітер у вухах свистів. Добре вигодовані коні гнали з усієї сили і біли довго. Перескочили верстов з п'ять. Ярош... Припинив свого коня і пустив його ходою, щоб дати хвилину відпочинку. Роман та Патрокл під'їхали до його.